Але я не чар і її не слухав. На колінах трохи наблизився до неї, аж зворухнувся загрозливо кизля рага, мов би, наміряючись його притримати. Приклав руки до грудей, несподівано, Боже, невже це їй не почулося, невже справді? Заговорив її рідною мовою. «Ваша величність, моя султан, що правду мовлять, ніби ви з України, це правда. Скажіть мені, ваша величність, благаю вас усім святим». Вона розгубилася так, що навіть не зуміла вдати, ніби не чує, ніби слова ті звернені не до неї, ледь не скочила йому назустріч, не вхопила за руки, не підвела скилема. «З України, ваша величність!» «Правду кажуть усі!» «Я тепер думаю і говорю по-турецьки», спокійно промовила Роксолана. Тоді він повторив своє запитання по-турецьки, не діждавшись відповіді ще й по-арабськи, й по-перськи, але Роксолана мовчала. За п'ять років уперше стріла людину з рідної землі. Ізбентеження, що її охопило, було безмежне. Розгублення непередаване. Досі не шукала нікого, бо не мала ніякої змоги, замкнена за брамами гарему. Заклопотана впертим намаганням утвердитися, перемогти, вивищитися над світом приниження й безправ'я. Вирвалася ледь не ціною власного життя і життя своїх дітей, і ось дарунок долі, чоловік з її рідної землі, і в очі сірі, як соколине крило, і мова лагідна й співуча, і душа не згрубіла навіть від жорстокого яничарського побуту. Дивилася на гасана, бачила його і не бачила. Стояв перед нею рогатин. І батьківський дім стояв, і степи зеленіли шовками, а над ними сонце? Ніде в світі немає такого лагідного сонця. Була тут і не була. І цей юнак тут чи не тут. Як могли опинитися вони серед цих дрібних грабіжників, які тисячу років тільки та й знали, що палити, плюндрувати, витоптувати кіньми все живе, перетворювати на порох навіть камінь а за нею і за оцим Гасаном. Як його хоч звали колись? Стояли цілі віки. В їхніх степах скіфи пасли своїх коней і припинали їх золотими ланцюгами. Київ мав золотоверху Софію, коли царгород стірів свинцем, а предки османів Сельджуки йшли від трави до трави та згадували в снах своїх пустелі, з яких з'явилися. Як тебе звали? Несподівано спитала Роксолана Яничара Василем Звідки тебе взято? Не знаю, був малий Пам'ятаю степ, річку й верби Більше нічого Мову пам'ятаєш? Вже й забув би Та серед аджменів були земляки Серед Яничарів так само Але мало Наших більше вбивають, ніж довозять аж сюди Ти міг би вибрати кілька вірних товаришів? Товариші завжди є, без них пропадеш, але не всі вони земляки. Не бажать, потрібна тільки вірність. Будете мені слугами на волі, поза гаремом. Я повинна мати тут своїх людей, султан дозволить, будеш їхнімагою. Вже не питали його згоди, бачила ту згоду в гасанових очах. Махнула йому рукою, йому і кизля разі. Заплющила очі, щоб не бачити, як виходитимуть обидва. Не вслухалася в їхні притишені кроки. Вслухалася в своїй зухвалі, божевільно сміливі думки. Вирватися на волю, якщо ніхто не виривався. Мати вірну тобі душу на волі, близьку, майже рідну. Яке це щастя! Тільки тепер згадала, що забула зняти я шмак і показати Гасанові своє лице. Щоб побачив, запам'ятав, повірив, що жива ще, що воля живе в кожній рисиці цього обличчя. Тоді злякалася, що скаже султанові і як скаже. Старий кизля вже побіг би до валідей, і нашептав у її чорне вухо. І Брагім ще не мав такого сприту, не побіжить. І ніхто не знатиме про її дивну розмову з молодим яничарським агою. І султаном говоритиме вона сама. Розмова була нелегкою. Султан ніяк не міг збагнути чого хоче хорем. «Ти хочеш віддячити йому? Винагородити за сміливість!»